Spoiler, vad ni? Vi förstör allt! Det här är nu historien om hur mitt liv blev vält upp och ner. Och jag vill bara ta en minut så sitt bara ner så ska jag berätta för dig om ännu en skitfilm med en prins från Bel Air. <laughs> Det var en bra en. Det kan man inte säga om den här filmen. Fuck mig. Uh, nej. <laughs> nej, det kan man definitivt inte. Hej, välkommen till Spoilervarning. Nikolaj ska nu berätta vilken satans jävla film vi såg den här veckan. Ja, no, if ifall det undgick dig kära lyssnare uh, från titeln på <laughs> länken du klickade på just så uh, ska vi diskutera Gemini Man. Alltså, jag har alltid gillat Will Smith. Okej. Okay. Som, what's not to like? Han är rolig. Man kan som hjälp att, att man måste tycka om honom i nästan allt han är i. Men att han är som ett steg från, jag liksom kommer att börja kalla honom för Will Shit. För att liksom, fan om han liksom gör hemska, hemska val liksom de filmer han är med i nu. Att jag tänker att inte ens tala om den där fucking Aladdin eller mutationen som han satt sig i. Men alltså, what the actual fuck? Liksom, what the title fucking Christ? Alltså, what, what, what is this? Ja. Yeah. Ja, men det här är riktigt en sån här film där man liksom kan inte sluta bara liksom man, fast man ska tejpa fast munnen så ska den liksom fällas öppen och bara gapa förvånat. Men vad är det jag ser? Mm. <laughs> ja. Det, det, det börjar ju kanske sägas att det här var ju en film som jag åtminstone inte gick och se si på med hemskt stora förväntningar. Nej. Int, inte jag heller men å andra sidan för att nu peka finger igen jag tänker nu bara säga nu när vi ändå hänger ut folk att vem som var med och skrev screenplayn för den här Ooh, um, nah. David Benioff alltså en uh, av Game of Thrones Jo, en av uh, none, showrunners i Game of Thrones Uh, I see. Okay. 50 av de ansvariga för i liksom, den här tågekatastrofen i sista säsongen av Game of Thrones. Så so, <laughs> jag jag måste ju kura okay. upp mig lite sådana kattpur och liksom. <laughs> <laughs> really? <laughs> Nej men alltså det här är yeah. en riktigt sådan fyu-fan film. Att som allting känns som awkward och sen och um, inte än om jag har haft en så fantastisk respekt för Ang Lee. Men det känns som att alla som är med i den här filmen är en hora. Det är liksom så här en, en konvention för prostituerade. Will <laughs> liksom Smith kommer in och som Manippels och Ang Lee är liksom där och titta, jag är relevant! Titta vad vi använder high-tech för yngringsteknologi! Also, that's, that's nice, Ang. That's, that's really cool. Och, och man måste ju nämna att den här Gick ju 120 frames per second Vilket då tydligen ska vara en Väldigt uh, Något väldigt speciellt Sådär Jo, alltså jag, jag, jag vill säga Will Smith så skarp som möjligt Så jag kan snäppa honom med mitt lasermöss Alltså <laughs> It doesn't matter Det mänskliga ögat kan <laughs> inte uppfatta Någon sån här frekvens, satan Så det är liksom du, du märker ingen skillnad alls. Ja. No, whatever. Liksom, ja, var förint, var förint 28 000 FPS. You know, bara ja. liksom ett, ett, ett jävla hav som stilla bubblar av färg. <laughs> För det är ungefär vad den här filmen var. Att som ja. Ja. Måste göra ja, socialmedia pluggen innan vi. In du vi har. Hur du tar det i slutet. Det jag gillar det. Folk måste sitta igenom det här så de vet att de ska skicka sina hatbrev. Det är smart. Exakt. Ja, exactly. Äntligen. Det är som man skaffar sig publicitet. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men. Mm. Men vet vad? Jag skulle no? göra den här recensionen ganska, ganska lätt. Everything sucks. Everything fucking sucks. I hate. The end. Det är ju. Okej. Okay. Ja, var ja, ja. jag, jag går och, och äter mitt mellanmål nu. Vi är ja. klara här, tack. Ja, okej. men när Nikolaj förtär sin spermainfuserade socka så antar jag väl att min latenta professionalism kommer krypande och säger Nå men, du måste väl defensera djupare. <laughs> ja, okej. Nå, vad vill vi börja? Um, kanske kanske väl. Nu beskriva vad den här filmen då ska gå ut på. Om inte postern berättar allting. Ja, är otroligt, otroligt, otroligt, otroligt, genärisk? spion slash äh, regeringskonspirationsfilm från Amerika. Ja, ja. Och sen ja. så kom någon fram till att hej, vi hade en sån här plott där det liksom är en som måste slåss mot sitt yngre själv. Det tänker ja. som med våld trycka in i den här generiska typ Går det? Går det bra? Ja, of course. Do it. Så ja. Fantastic. Alltså, inget problem med det alls. Behöver ni ja, alltså, det... en story eller någonting? Nej, det är lugnt. Vi har David Benioff som är med här och skriver It's fine. Shit that happens. Lul. Ja, okay. han, ja cool. han, han, han, han, han skrev ju den där Game of Thrones-serien. Tänkte mm. ni? Alltså, det, det Alltid behöver filmen, en men, lite men, magi så... för att få det att fungera. Ja. Hej, vem var det som spelar annan i den där Disney-filmen? <laughs> ja, men... Ja. Bara ja, genom Men, mm. men, men alltså, du har, ja, alltså du har Will Smith som ju då spelar sin dubbelroll roll. Ja. Dels som då den, den gamla äh, lönmördaren som äh, som då vill, vill gå i pension för att han, han tycker att han inte längre kan se sig själv i spegeln på grund av det han gör. Ja, och, och, och han var så trovärdig så. och, och, och liksom, var, ja. det, det kändes som en så gedigen berättelse. Man drog liksom indirekt ja. av liksom alla klichéer som slog mot den ja. som tidvatten vågar. Det var som, wow. Men det här var som grej att när jag såg den här filmen uh, och, så jag, jag slogs liksom från första scenerna till, ända fram till slutet av att den kändes så... Det kändes som en film som skulle borde komma ut på så sent 80-tal eller under 90-tal. Oh, för, yeah. för det kändes att den, den, liksom den där, den där den här, eh, enkelheten i det hela. Jag säger inte en liksom enkelhet som att det var streamlined, strömlinjeformat och att det hade skurit bort här extra och höll det fokuserat på en sak. För jag tyckte att den här filmen hade ju ingenting att berätta. Ja, men det är just det där att liksom, det finns ingen story. Det finns liksom karaktärer som med våld flyttas från en scen till en annan. Ja. Och liksom, anledningarna är som att för att de där andra är dumma. Jaha. Ja. Okej. Okay. Ja. Och, och, och ömsom och det... flyr de och ömsom slåss de. Och liksom. ja. Men varför det är eller det andra? Ja. Alltså, ja. Men, men ser du inte hur ung Will Smith är? Ja, men... Vad? Mm. Liksom, varför slåss Transformers gubbarna med varandra? Jag well, Men du ska mm. ju veta att det är ju din film. Yeah. <laughs> ja. Mm. ja. Och, och, och det är som den, just den där Men det är ju Dranken som så där att... avskalad Rambo. typ. Att det här, ja. alltså Will Smith är ju i den här filmen en modern version av liksom alla Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger-filmer och så här. Att ja. jag är ju den här ena mannen som är som så asem awesome att till och med liksom och försöka döda honom som måste jag ta paus och men hej, ni vet att han är så asem som vi kan ju skicka vem som helst och döda honom. Men varför måste ni skicka ja. någon överhuvudtaget? Han sitter ju ja. på någon hemlighet. Han är ju som bara ja. att uh, ja, den här personen som jag typ kört i huvudet en gång så är inte den som ni sa han var. Skulle bara någon säga. ups sorry about that. Uh, det var dålig info. We're sorry. Hey yeah. du är out mm. of the game. ja men Problem solved. Vitto. Det finns yeah. ingen anledning att skjuta någon. Och vi ska bara yeah. skjuta Will Smith. Vi ska skjuta liksom hans otroligt trovärda kompis. Liksom ute på hans jakt. Plus hans yeah. liksom slatt girlfriend. Och sen ska vi skjuta alla andra som finns också. Som att, ja. Men varför det? Mm. det är som att, liksom, vi är ju en hemlig ninja organisationen <laughs> Okej, okay, men ni slåss ju som offentligt ja. liksom, överallt som finns. Mm. Okej. Okay. Så so, det är ju inte så bra. Och i den här versionen, vad vad liksom, håller den här organisationen på med? Alltså, vi är en organisation av uh, lönmördare som gör professionella hits. Okej. Okay. Ja. Uh, vad är det här målet som ni ska ta ut? Alltså de är ensamma mitt ute på havet på en jakt. Ja. hur vet ni det? Om vi har en drönare som ser dem. Då behöver de hela tiden. Jaha, är de ute på havet ensamma? Ja, det finns ingen där. Mm. Okej, okay, hur tänker ni ta ut dem? Nå, vi tänkte att vi ska skicka dit en typ massa liksom personer i kameran med skjutvapen. Okej, okay. ni har aldrig funderat på att, I don't know, en... En raketgevär eller en, yeah. bara som yeah. sväpar förbi mm. med en spruta från en helikopter för ni vet att Where will they go? Ja yeah. Ja yeah, exakt Åh oh, vi tänkte inte oh. på det Åh oh, då vi skulle behöva ungefär en, några tusen Dothraki, kan vi få det? <laughs> Oops, fel grej! Ja alltså, <laughs> ah, <okay. laughs> yeah. ja men det alltså, den här den filmen den var fullt med så såhärna som jag tycker är fullt med inkompetens. Ja men det är just det där. Liksom det är som... i de, i de karaktärerna. Och, och det, jag tycker att det är det, det det ju på, på trovärdigheten här. Och nu har jag mm. inte ens kommit. En, nu tänker jag ju inte liksom direkt gå in på det som stör mig mest med den här. Likom och, och marknadsföringen av den här filmen. Att men... du karaktären var svart. <laughs> Nej Jag vet, det är svårt faktiskt att svara. Den, här, den här gången Den här gången så var det inte okay. Den här gången så var det faktiskt Något annat okay. men, men, men alltså den här de, Alla här så var ju just Som du sa också inkompetenta att, och, och, och gick just till Det valet som man tänker att, men, Hur var det här om att ni inte skulle Försöka vara miss, liksom, Verka misstänksamma ja det, det var ju totalt att gå emot det där. Och sen men har du nu Clive Owens där, Owens karaktär då Clayton oh. Varys som, mm. som står och gör sin bästa Bond antagonist Men det sagt. är bara synd att han har ju som ingen som så här han har ju som inget agenda egentligen annat än att jag ska, jag ska göra perfekta soldater som ska döda okej okay? Ja, du, ja för att då, då, då behöver man inte använda då behöver man inte använda liksom, äh, äh, egentliga amerikaner. Men det sägs som ingenting varför ska du döda Will Smiths karaktär då? Ja, no, precis. So, what what the literal fuck. I mean, det här är en sån här film som de är skrivna av vuxna liksom, sådana här manbebisar som inte vet hur någonting fungerar. Och det är liksom så här det här är en historia om Joel och Joel som snattar ett tuggummi med Simon och nu så kommer poliser och jagar dem. Poliserna slår alla med klubbar för det gör poliserna. Hacka, hacka, hacka. Och de måste fly till liksom Saruman som är en trollkar och han så trollar bort polisernas snoppar och då blir de kvinnor och då är de snälla för alla kvinnor är snälla. Slut! Alltså, vilken bra film. Men det är inte så det fungerar. Alls! Ja. Så att säger du att det här är en barnfilm? Nej, jag säger att det här är lossas låtsas vara en vuxenfilm som är skrivna av vuxna barn. De har som ingen ja. aning om hur någonting fungerar. Och eftersom ja. ingenting fungerar som på något logiskt sätt så blir som allting bara cirkus. Och att ingenting har någon konsekvens. Ingenting har någon efterföljd. Det är som bara en massa ursäkter för att få folk till väldigt specifika scener. Ja. Jag menar det är som att men varför inte bara liksom att men fuck Will Smith är liksom en evil agent. Eller alla liksom vill döda Will Smith för han är the best. Liksom, det har fungerat i ändlösa filmer hittills. Yeah. Ja, men det är så passé. Att vi är ju som The Dream Team. No, vi no, ska no, göra no. en riktigt yeah. som Esti-film. it's so horribly shit. Att yeah. Här yeah. är ju... Jag, jag, förlåt, jag, jag vill bara säga en grej om den här yeah. liksom, intressefaktorn i filmen. Det här, den här testa klarar inte. liksom sätta testa för mig. Det fanns ett kärde någonstans där där Will Smith stod och gav på sitt yngre själv när de var i. Yeah. Wherever the fuck de var. Uh, liksom I något sådär tempel eller katedral eller någonting. I något kärde var det vatten. Jag kunde inte hålla ögonen öppna. I något okay. kärde, men de var ju ungen. Men whatever. Liksom, I whatever. Jag kunde inte hålla ögonen öppna. För att min hjärna bara, men what is this shite? Liksom here. Här har du liksom lite endorfin istället. ah oh, sweet, sweet yeah. release. Och sen öppnar jag ögonen och smärker. Okej, okay, nu har det gått liksom säkert en, tre minuter eller någonting. Åh oh, fan, de gapar av yeah. varandra en. Holy shit. Mm. Och sen måste jag väl då yeah. liksom räta ut mig lite då. Liksom göra mitt jobb. Men jag bara säger att om du sitter och somnar. Liksom så här tens action ögonblick så då gör ju kanske filmen inte riktigt sitt jobb frågetecken Nej. Nej, alltså, och, och, och det här är alltså äh, en, en grej som, som jag störde mig på mer än jag hade tänkt gällande, gällande den här filmen och, och egentligen hans marknadsföring mm. För, liksom, i och med att de hela tiden har gått ut med det här att jag, och filmen heter Gemini Man, okej okay. Mm. Ja, det är kanske en liten uh, wink där då Till vad det mm. möjligen kan handla om uh, Och sen då det att uh, det, På alla affischer så ser du Will Smith den äldre och Will Smith den yngre mm -hmm. Som står och tittar på varandra så här dramatiskt och, uh, och den ena med vapnet pekar uppåt Den andra med vapnet pekar neråt För den ena får ännu upp det uh, Men Ja men, men jag tänkte sådär, för att det kändes som att den här filmen saknar all spänning. För å ena sidan tyckte jag inte att det i någon skede kändes som att Will Smiths karaktär, den, den äldre här, skulle ha varit i någon fara. Så att Nä. han skulle ha helt och hållet ska vi säga, varit i ett underläge. Att man skulle ha funderat, okej, okay, hur kommer det att gå nu? Utan han var hela tiden uh, så här, uh, uh, Oberörd Ja men varenda Ar scen Så var de ju liksom En sån här ändelös bullet hell Där liksom ja. Att det, För det blir ju igen liksom den här liksom Rambo-grejen Det är ju som den här suspense of disbelief att Självklart skulle jag kunna liksom döda de här om, om jag bara liksom siktade dit Och sprang rätt in i den Nej you kan Ja. Att jag vet inte om de i något skede John McLean det lite, att, liksom att det där mer att karaktären har sån obotlig tur att det går. Men de körde nog yeah. på det som så här, perfekt professionalism där. Att liksom, de är som, så bra på att skjuta med vapen att de yeah. också samtidigt liksom, höjer sin dodge till liksom 3000. Att, yeah. jag menar, du, du har som två fucking liksom, krypskyttar som skjuter på varandra och alla missar varenda skott. Really? ja, ja. Okej, okay, well if you say ja. so att, ja. Ja. Jag, menar, det här, jag vet att det här är en premiss Som bara fungerar liksom i amerikanska actionfilmer Men att igen blir det liksom lite less is more. Det känns som att varenda skott måste nästan justifieras i så fall <coughs> För det är som så, så löjligt att folk står där Och liksom typ gömmer sig bakom liksom en lego -kloss. Och alla de tränade lego-soldaterna Alltså jag vet ju vad det är men han missar allting. Och han liksom skjuter ett skott som så, här, så där Hail Mary tittar inte ens bara som. Med ett skott så skjuter han typ alla som finns i en såna 15-kilometers ja. radie. Varför det? Mm. För att han är bäst. Ah, okay. Ja okej, ja, bra att nu ja. då. Mm. Ja, så. Och, och, och jag tänkte om jag ändå får komma till, till den här liksom andra grejen eh, som jag... Som just störde mig där. Så var det att, nej, eftersom det avslöjar från första början att Will Smiths karaktär kommer att kämpa mot en klon. En yngre version av sig själv. En, en kanske till och med genetiskt uh, modifierad version mm -hmm. av sig själv. Ja. Vilket han ju också får kämpa mot sen senare. Ja. Uh, ännu senare i filmen, då. Vilket jag tycker var fullständigt skrattretande. Men, uh, men, men det tog bort en aspekt av den här filmen som jag tyckte att den skulle ha behövt alltså någon form av mysterium alltså att det skulle ha varit den där, en viss fråga att men vem är den här som förföljer honom Exakt. och varför, varför verkar det som att den här då på något sätt vet saker på något sätt har, mm. verkar ha en sån här liksom den intuitionen verkar vara för bra Mm. Och så skulle jag kunna haft en sån här lite liksom, ska vi säga några uh, konfrontationer och sen skulle det ha avslöjat att holy shit det här är det här, ja. är, ju, det här är ju jag själv ja. eller en kopia ja, uh, Men på toppen men, av men... min så här filmkonversation 2019 så måste ju nog läta sig ganska högt den här diskussionen som uh, Will Smith och som när Elizabeth Winstead har uh, efter den första konfrontationen som att, alltså, alltså tyckte du det var något konstigt med den där? Alltså, ja, alltså, ja mm, alltså men du, du, du såg att, ja mm, ja, jag tror det alltså, att, Holy shit, den yngre versionen av honom Jesus fucking ja. fuck Ja, men att, alltså det ska ha de ska gjort något mer av det där, för nu var det ju egentligen en sån här, nästan som liksom, throwaway-scen eller en, en liten detalj i en scen när han såg att hej, det där ser ut som jag mm. att, det, ja, ja. att jag, jag tyckte som liksom att de, de hade en grej som skulle kunna vara den där den där liksom the thing för mm. den här filmen att, Men, att liksom mm. avslöja det där och sen skulle jag kunna komma fram att herregud att Gemini så äh, sysslar med att klona Lönnmördare för att bygga upp En, en sån här En armé av Legosoldater mm. och, och jag tänkte, jag tänkte liksom, Varför inte gå den här vägen Varför liksom ska det vara det första Som äh, Clive Owens Karaktär säger så I princip någonting ja, Du kan aldrig låta vår mörka hemlighet Komma fram ja, Jag har den perfekta lönnmördaren att skicka efter Mm. Henry ja. Brogan och är så, ja. Men så kom igen att Till och med boddfilmerna är ju, är ju liksom uh, Highbrow writing jämfört med det här Ja det säger jag ganska mycket Men det ju, jag tror att Det här är ju ganska bra exempel På en modern film som hävdar dödar sig själv Med liksom alla sina satans trailer Och man är ju att Det absolut dummaste är Att om du har liksom en film som ska vara baserad på något slags mysterium. Eller liksom det här avslöjandet ska lära ja. till någon sorts spänning. Ja. Så so, du kan ju inte ha den motherfucking liksom reveal på satan boxarten eller posten till Nä. filmen. Nej. So, men jag vet ju det liksom den här filmen är inte, det här är inte en smart film. Det här är en ganska uppenbar film. Så att man måste ju recensera den som en uppenbar film. Alla vet att liksom Will Smith kommer att slåss mot en yngre Will Smith. Right? Alla vet ja. att de första tio sekunderna de har sett det där. De de, det är ingen överraskning. move on Men så då ligger ju som den andra fokus ändå på. Att liksom hur bär man det här? Och, och hur man bär det så borde ju egentligen bli. Ska vi säga hur avslöjar man processen, att när hände hur gick det igenom Ja. men det är ju som bara en att ja, men du var avduppad en gång så då stack vi liksom spruta i dig och sen så gjorde vi en klon jaha, okej hur, hur gjorde ni det? ja i en klonmaskin ja, men jag är svårare att han växte upp som en svamp Jo men så alltså, det är just det där att liksom, vad hade ni annat som hände i den här filmen som tog så mycket plats att ni liksom ja. inte kunde gå in lite i det där uh, no, men vi ja. hade ju den där scenen där de duckar bakom någonting och köpte varann tättföljde den där scenen där de duckade bakom någonting och köpte mot varann <laughs> så i, kan vi kan ju börja ta tid och förklara liksom hur och varför liksom den här fucking jävla deviant som Clive Owen spelar börjar liksom sådär randomt klona folk var fick han teknologin Varför har ingen mm. annan den här teknologin Varför används den här teknologin Uteslutande för att skapa lönnmördare Kopierade av Will Smith Är Clive ja. karaktär kåt på Will Smith Varför är Will ja, Smith säkert. Varför är Will Smith bäst Vem är de andra som är bästa Vad är de här grejerna som alla liksom Försöker liksom high fivea till Och liksom gör göra sådär Arnold liksom over-arm-grab Hurra grej att, jag, menar, jag måste ju säga att liksom vad gäller de här skådespelarna alltså alla från liksom, uh, Benedikt Wong till vem annan som vill smitta yeah. och försöka brofista liksom att, yes, yes, we are totally friends vi har gjort saker yeah. tillsammans alltså, det har ju som samma trovärdighet som liksom två liksom vita tonårs curling barn som går fram till högstadie och brofister varandra och säger god morgon min neger guys, don't att snälla, liksom, ni, ni, ni lurar ingen. Och att, jag menar, kanske är det igen ett sånt där skrik på den där underbara saken som jag hört existera som heter acting! Men det kan ju vara, liksom, varför, varför sätter du de så här awkward situationer? Att det här är en sån här, det här är riktigt igen en Game of Thrones grej där du måste allting som sägs. På hundra procent allvar och du får aldrig ifrågasätta någonting som sägs. Allting som händer just nu är det som är i fokus. Ja. Och du ska aldrig tänka tillbaka eller jämföra med någonting som händer före eller efter. Ett väldigt specifikt ögonblick du tittar på i just den här medien. Mm. Då liksom make allting sens Men det är just det där att om du liksom är en vuxen människa. Eller liksom ett väldigt begåvat barn. Så börjar du ändå liksom ganska snabbt börja som att. Men det där stämmer inte alls. Och att. Det här är en som, som motsägelsefull film. För att fast den är som så simpel. Så händer allt på ett sånt sätt. Där man inte som kan hjälpa att liksom att. Men om det där händer här. Why the fuck. hände inte det där, där. Och att sen bara ja. så liksom lösas det djupst. Med otroligt dåligt sammanvävmatta. Att det är ju som jag vet inte vem den här filmen är för jag antar att den är för antingen Ang Lee-fantaster eller riktigt Fresh Prince of Bel-Air-entusiaster eller folk som inte kan få någon av den här cutting edge föryngringsteknologin som så med sån förtjänst har använts i framgångsrika filmer som och så hade vi den där filmen med jag, jag tänker ju bara framhålla den där filmen där <laughs> actually nobody cares <laughs> så att Varför vill liksom göra en hel film kring det? Yeah. Fick jag fråga en mm. enda mm. fråga till teamet så skulle det ju kanske vara den. Att hej ni, yeah. vi tänkte inte på att sätta in en story mellan den här yngre och äldre slås med varandra igen. För att, you know, det, det har ju yeah. gjorts tidigare. You know, he's mm. clone. <laughs> yeah. Goddamn clones. Hate the clones. <laughs> ja, alltså, den, den här filmen fick mig att tycka bättre om den där uh, Schwarzenegger-filmen. den liksom den sjätte dagen. Ja. Uh, för, för, för jag tänkte så jag, jag fund, tänkte tillbaka på den och så att ja damn då de gjorde det bättre. <laughs> ja men jag, jag är helt nöjd. Att säga liksom en medelmåttig film som försöker ha en story. Ja, jag vill att säga en riktigt dålig story. Men det är just den här att you, you have to give an effort, guys. Ja, liksom man kan inte bara. Yeah. Ja, men här kommer de att skjuta på varandra. Och här är Will Smith som är klonad. Fan vad du är underhållen. I'm not. I'm not. Jag behöver en vuxen. Yeah. Liksom, get out. Get out of my face. Så ta bort Angle Liksom Han är alltför erigerad. Att, ja, jag klarar inte av det här nu. Fuck off. Men, mm. men det, det här är ju liksom, jag, jag gillar då hur fort liksom folk har bråttom med att som, som allting är fine. Så där att liksom, filmen hinner ju som inte går någonstans, att Will Smith, precis som du säger, aldrig någon riktig fara. Allting kan bara liksom direkt skjutas eller läsas Och att liksom, ja. det känns som att ofta så är han... Känns som Will Smith, där liksom den här morbrons försöka att med en riktig liksom, jobbig unge. Medan han liksom slår och försöker skjuta honom. Liksom, med, med slut alltså, kan man gör sådant. Alltså, ja. alltså, du måste ju få en spara. Sen sen Sen ja, Något det. Är det bara att sluta filmen. Och sen ja. så är de så snabba med att säga att som, no, allting är bra nu. och Ingen försöker döda dig och allting är okej. Okay. Och det fanns ingen annan klon, det fanns bara exakt de här två. Det är och, liksom, och det där var en sån liksom, cop out tycker jag. För samtidigt som det inte fanns, tycker jag i någon skede av den här filmen någon fråga om att kommer Henry Brogan mm -hmm. att, att dö här? Mm. Mm. Så samtidigt så fanns det ju inte i något skede heller en fråga eller en misstanke eller en aning om att den yngre, alltså den här juniorklonen, alltså, skulle dö. För jag tycker att de spenderar så mycket tid på att måla upp honom som den där den, den osäkra unga mannen. Som då hade blivit, fått växa upp under, under sin adoptivpappas, alltså Clay Veres, uh, det där uh, regi. Och, och, det, och det kändes som, liksom, men varför? Var, varför för det, det visade sig sedan att ja, men såklart kommer de att bli bästa kompisar sen och, och Henry Brogan kommer att se Junior som, som den där sonen han aldrig fick och, mm. och den, här, den här nya chansen för någon att liksom skapa ett bättre liv än vad han då hade skapat åt sig och, och sen så tycker jag att det de ännu vidare förstörde det här med att i slutet av filmen ta in den tredje klonen eller den andra klonen alltså uh, som då uh, senior eller vad den, sku, vad den klonen skulle kallas som också ser ut som Will Smith men han var ju så ledsen i ögonen när han blev skjuta no, han, no, no, han var ju så ledsen i ögonen när han hade tagit sitt tolfte det där tolfte omgången av en, vad heter det, med, med något sorts explosiva patroner mm. så då, då, då var han ganska ledsen i ögonen men det var en sån fullständig cop-out det där jag tänker att om det var någon klon som skulle dö så borde det ju ha varit den där från junior i så fall. För det skulle ja. kanske ha fört med sig någon form av liksom, emotionell investering i den här historien. Mm. Och, och skulle de nu ha riktigt vilja ha en, en, en antagonist som liksom, de skulle slåss mot så varför skulle de inte då ha gjort som så att Clay uh, Verde skulle ha uh, gjort en egen version en av sig själv? haft sig själv som grund men då genmanipulera ännu mera. Ja. Så skulle jag ha fått det där liksom att den yngre versionen måste strida mot en yngre version av Clay Varis medan då den äldre får ta i tur med, med den äldre. Ja, men den enda grejen som jag blev överraskad i uh, i den här filmen så var ju att när de drog hjälmen av den här så var det en ny Will Smith och inte liksom Clayton Varies, Någon klon okay. som satt där. Men att. Det är lite att man fick ju som intryck ändå. Av att eftersom du kan ta bort. Och sätta till drag tydligen. Hur ja. du nu än gör dina kloner. Clive Owen. Ja, ja det är ju en följande fråga. Mm, ja. mm. Så betyder det inte på samma gång. Att du kan isolera drag. Ja det borde så, det ju. Så varför fortsätter du då. Klona Will Smith. Ja. Mm. Men, alltså, igen, här så går jag att tänka för långt genom att tänka alls. Så att I see my error there. Men att det känns ju som lite synd, när liksom, den här: låt oss kalla honom Will Smith, den tredje, kommer att göra okay. sin, sin, sin bästa imitation av Bobrikov. Liksom, jag menar, vad fattades att de skulle köra dem genom en köttkvarn? Det enda, de gjorde väl att, det enda som de inte gjorde väl att dränka honom. Att, ja bara ja, Jo, men alltså vad är bara som att hej, att uh, om, du har, om du har dövat sinnena så att han inte känner smärta det betyder ju inte att är det, han är en fucking terminator nej nej så det, det är ju frågan att hade han någon form av äh, klädsel på sig som på något absorbera allt där liksom äh, allt det där liksom Ja. Trauma så att, Som han ju borde ha upplevt I och med de där tolv stycken Eller något sånt Hagelgevärsskotterna uh, uh, men, mm. men liksom i, Ingen fråga om det, liksom, sei, Ingen liksom, tanke på det heller att, hej, att det där var ju kanske också En noterbar sak Men no mm. Not in this movie Nej, Men det är ju sådana här filmer Som tänder där låna Häftiga scener från andra filmer så gör ju så mm. utan att också försöka förstå talita och kontexten där. Uh, för, att, yeah. för att det som är så stannar att här är den en ond klon. Och klonen är bättre än originalet. Och, och, och klonen är starkare och snabbare och tål mera stryk. Och kan blanda en milkshake riktigt snabbt och whatever. Men, men varför? Och, och hur? Yeah. Det är just det här varför yeah. och hur som är borttaget ur alla scener som de har stul i, från en myriad av filmer och att man börjar ju ändå ja, liksom handplocka ett fint antal där jaha, mm, okej okay, just det, mm, ja hej Arnold, väldigt många Arnold-filmer faktiskt och att yeah. äh, här nu, för att kasta mer skit på Will Smith äh, jag tror ju Will Smith gör någonting, jag tror ju faktiskt på riktigt att Will Smith är lite magisk för han får en att tycka om honom fast man hatar honom men det som jag måste säga okay. med Will Smith är att liksom, det spelar inte roll vad han spelar för roll. Förmodligen för att han handplockar dem. Eller för att han, han har en aversion mot att faktiskt spela en riktig karaktär. Yeah. Så han spelar ju alltid de här goodie two shoes Till och med när han var en mördare mm. som till exempel Deadshot. Så det är ju alltid liksom att ja, men jag ville egentligen inte mörda ja. Ove. Ja, ja han, han det bara i för existensen. Ja, eller är ja. någon sån här bullshit god Och så här och som att, ja. Varför kan man aldrig säga Will Smith Dirty ja, att, ja, ja alltså det är, det, det är så sant plus att han är alltid Will Smith och han är jag. alltid på topp det är som ingenting, ja. liksom, Fast han blir skjuten Så är han liksom Rakt tillbaka där Men det där ja. var ju faktiskt en, en grej som jag Kommer tänka på igen i koppling till en annan film mm. att uh, det gällde inte Will Smith där men det gällde andra så här vad ska jag säga, skådespelare som är känd, mer kända för actionfilmer mm. att det faktiskt liksom, kan finnas krav från deras sida eller från deras äm, managers sida att de får till exempel inte förlora en mm. stridsscen ja. de, de får inte ta emot flera slagen så här under en stridsscen. Vilket, vilket, vilket för mig känns det som, men vem skulle vilja begränsa sig på det där sättet no, alltså det fanns um, det fanns en kanal som har gjort en ganska bra video uh, som inte på något vis demoniserade Will Smith men som tog upp lite exakt det som jag talade om att för om man kollar på Will Smiths filmer, det finns liksom undantag som går lite från det här. Till exempel, det finns en, en lite mer artsy film där Will Smith spelar en person som låt, låtsas vara Sidney Poitier's son. Ah, uh, jo, precis. Den har jag sett någon gång för länge länge sedan. Ja, men det är ganska slörung film. Men att, anyway, att uh, Will Smith är ju en actionkärna. Ja. Uh, men han har också liksom du, gjort i roller och han har liksom, ett, man kan säga det som är brett spektrum. Men uh, det som Will Smith gör är att han är en av de personer som är väldigt som så här medveten om sin brand, så att säga. Så att nästan ja. allting som man är med i så spelar han Will Smith. Han spelar Will Smith i Aladdin, han spelar Will Smith i Gemini Man. Han spelar Will Smith i Dead, eller vad heter det nu? Um, uh, suicide Squad, squad. Att, ja. Så att du kan det, Jag tror det är väldigt lätt Att man liksom kallar karaktären för Will Smith Istället för karaktären man är faktiskt heter Även om karaktären som yeah. spelar Borde vara större i kontexten ja. Därför att det är som Will Smith Och liksom det finns, om man så läser sådana här dragen liksom En karaktär som alltid är på topp Alltid good natured, är inte som så här Faller till liksom depressioner är men du är så yeah. harmonisk eller någonting. Utan du har alltid en sån så lite good cheer. Och liksom sådär. Uh, yeah. Så att kämpa under förtryck. Grejer och sådär. Och, att, och det här är en medveten grej. Och att för Will Smith är det en ganska stor grej. Och att det här är ju en sak som kanske är lite svår att förstå. Då går vi lite från Gemini med. Men jag tycker det är sak som är viktig att diskutera. att Det är ju det att han är ju svart. Och att det betyder mer än man tror. Att uh, för Hollywood så tar inga risker längre med någonting. Och absolut minst så tar de en risk med liksom den här toppbilling. Det vill säga den som ofta är mm. som är dragplåstret i en given film. Traditionellt ja. sett så är det nästan alltid en vit uh, mm. Det finns liksom The Will Smith- och sen så är det Eddie Murphy och sen så är det Morgan Freeman uh, och det är ungefär de, de kan ha liksom huvudroller i amerikanska filmer. Sen kan man ju argumentera då som att så, personer som säger Samuel L. Jackson och alla möjliga skickliga svarta skådespelare, alla från Idris Elba till så här. Och att yeah. det händer men ofta då så gör de en point av det. Att, liksom att de är svarta eller liksom att det här måste vara en liksom svart av någon anledning eller har karaktärn är yeah. som liksom svarta eller whatever. Uh, jag vet att case in point här är ju är liksom the och så här. Och menar, det finns undantag men som så här, om vi ser på som yeah. så här filmer som drar in mest pengar som är så här, så här top de vågar inte ta risker. Och så frågar ju så många, men herregud det är som 2019 liksom har vi inte sett... Mörkhyade människor för varför, varför får inte de vara Och det är ju därför att det finns en liksom förväntning Och de vet inte hur de ska porträttera dem Därför att Will Smith är den en brand I sig själv, alla vet vem Fresh Prince är Alla vet liksom Vem Will Smith är Alla har hört någon av hans musik Alla någon hans jokes Alla gillar Will Smith och så är på hans Youtube-kanal mm. Där han hänger med sin underbara familj Och liksom är awesome Och att, att han är med i en film så att liksom han, kan, han kan gå från det här, uh, skulle vi säga, The Black Man. I Hollywoodfilmen, om du har en spelare så måste ofta ofta antingen göra. att Antingen så måste vara lite sådär ghetto-jo, att de lyssnar på rap och de måste vara väldigt så här street. För annars är, de, yeah. annars är de lite en sån där uncle-tom. Annars är de liksom försöker vara för vit och så blir det en backlash. Uh, eller liksom Nej. så... Uh, eller uh, så blir det liksom den här identitetskrisen att den första frågan som ställs när folk har satt en mörk person i huvudrollen. Av vilken har ni som här why do you have to be a black guy? Så att det, finns, det finns den här bankable grejen. Att man vet att du kan banka på Will Smith för att han har varit med i endless actionfilmer. Och det är alltid bank. Liksom men en annan mörk skådespelare så är de osäkra. Så de tar det säkra för det osäkra och tar bara liksom i princip Will Smith och de är två andra nämnd och eller vidare skådespelare. Och så får de här mörka skådespelarna spela liksom äh, mindre roller. Eller huvudroller i filmer där det är a point att de här, den här skådespelarna ska vara mörka. men de är ofta inte så här top blockbusters. Och det är jättesynd. Äh, men ja. Men det är just det där att Will Smith är medveten om att hans brand uh, Will Smith är liksom vad den är och exakt vad den är. Så han vet att om han börjar göra en film, om han typ gör en Samuel L. Jackson, Django Unchained-roll, vilka han säkert skulle kunna yeah. göra. Så mm. då är det möjligt att han inte längre är bankable. Så mm. han är ju på sätt och vis typecast även om han inte... Även om han spelar till syden och varierande roller. Nu tycker jag att han är helt shit i den här filmen. Uh, inte för att han är en dålig skådespelare utan för att hela filmen är dålig. Och jag tycker att någon med självrespekt skulle inte vara i en sån här film. Uh, men jag misstänker mm. att han har andra motiv för att vara med i den här filmen. Än för att filmen var så awesome. För att Will Smith som blev känd som ung som The Fresh Prince. Och det här är i princip hans chans att som bra fysta sig själv lite. Så jag tror att bara liksom, mm. säg meme så, från den här filmen så kan liksom hålla Will Smith flytande i många år framöver. Mm. Så att nu är det här, nu kan det låta som att det här är väldigt konspiratoriskt eller liksom så här. Man gör det mer komplicerat än det. Men det här är en faktor. Att det här är liksom... Det här är så Hollywood fungerar och det är politiskt. Att liksom många filmer idag både från produktion till liksom själva slutprodukten är politiska. Och det kan låta som att det här är en enkel film om en, en lö, krypskytt eller liksom en lönmördare som blir klonad. sa Jo, men det är större än det. Och har det att göra med Will Smith är svart? Lite. Det har det att göra med Will Smith är Will Smith. och att Jag tror att det var säkert, säkert jämtningar från båda sidorna för att få det här att fungera. Men nu har jag talat så mycket om Will Smith och liksom und, mm. konstig så här politik i Hollywood vad gäller hur man prioriterar skådespelare baserat på någonting så, så konstigt som deras hudfärg. Men det är en sån värld vi lever i idag. Och mm. Jag tror att Will Smith ja. har mycket mer av den här filmen än någon annan som är med i den. Uh, sannolikt ja. Men jag har jag har, jag har personligen svår, svårt att se att den här filmen kommer att bli någon form av eller räknas som någon form av succé. Jag har svårt att mm. se att den skulle dra in sådana här stora summor vilket, vilket det ju verkar som att så här, större filmer i dagens som förväntar sig att det ska dra in närmare en miljard uh, euro eller dollar för Äm, att man alltså, ska... har som... hade nästan gjort tillbaka sin budget uh, men uh, så den är ju ingen succé med Hollywood mått, men jag att svara på din fråga, om du ser på Uh, en person som Tommy Wiseau. Om du vet vem det är. Uh, den namnen är bekant. Men jag kommer inte nu. No, men minst oh, en sån. minst en sån ökänd film. Som The Room. Uh, ja. Okej. Okay, no, men Liksom The Room. <laughs> en 2013 film. Eller 2013. Uh, av Tommy Wiseau. Som är. Så där allmänt som är en av de sämsta filmer som någonsin har gjorts. Att ja. gå på, på Youtube och skriva in The Room och liksom se vad Alfredis är och liksom yes, det blir ganska uppenbart. Uh, okay. men Så den är en hel film Det liksom det går inte att säga hur, hur shit den här filmen är. Uh, liksom det, det, det är svårt att säga som har monetärt en så stor flopp. Och att, det, ja, alltså den är bara hemsk från början till slut. Men det här meme är så stort att de i USA har en karriär av det. <laughs> Därför att, uh, ja, ja, <laughs> ja, so. ja, ja, Nämen, ja, nu, nu behöver vi ju kanske inte Will Smith på det sättet med publicitet, men personer som Will Smith så behöver ju vara relevanta om de ska fortsätta få roller eller om de ska fortsätta vara en grej. För menar, han kan ju inte bara äh, liksom gå med Alfonso Ri Ri Ri Ribeiro och liksom göra The Carlton Dance liksom resten av sitt liv äh, utan han måste ju som ändå hålla sig relevant. Och att den här filmen så jag tror att alla liksom skiter i allt med den här filmen för att alltså jag men jag vill förtränga bort allt med den här filmen direkt jag liksom såg den. Uh, men okay. det som stannar kvar är ju liksom Will Smith som säger eller gör någonting med Will Smith och tror mig det här kommer att vara en meme i många år framöver att det här kommer att generera ändlös med så här gratis reklam för Will Smith och sen kanske kanske om ett år eller någonting så är han med en film som inte är hash shit. det skulle vara bra mm. jag gillar att säga Will Smith men för att vara helt ärlig jag tror, in, jag tror han har spelat liksom så här sina egna typecast-roller nu så länge så jag vet inte om Will Smith faktiskt kan göra en seriös roll eller liksom en, jag vet inte om man kan lämna sin zone. Yeah. för det är ju nog en ganska stor komfortzon yeah. Mm, ja det är ju det Men, men jag funderar fundera alltså på en sån sak så alltså, det, det kan ju vara att, att liksom, är, är Will Smith liksom, att han är ju ett ett stort namn mm. men att är han som namn tillräckligt för att en riktigt liksom, en, en, en stor Så att säga En, en, en, en succé i film I dagens Definitivt. läge Definitivt Jag behöver att Speciellt om man räknar ut med en film som inte redan är Del av en, en franchise Eller en, en större liksom så här IP mm, Alltså Jag skulle kunna säga Alltså jag tror jag att det som Will Smith, nu kan ju bara tala för mig själv. Ja. Yeah. Uh, men att som uh, Will Smith för mig så tycker jag bäst som liksom lite The Everyday Man och också Underdog. Uh, yeah. för att liksom, i och uh, för sig för att jag växte upp på en stad i det av Fresh Prince in Bel Air och jag hade någon sån här jag har ju tidigare sagt att min humor har egentligen gått genom tre distinkta faser att först yeah. så var det liksom så här uh, ska säga Tom och Jerry och liksom Warner Brothers teckna yeah. när man var ung och då insåg man att humor är roligt och sen som yeah. som, uh, som yngre eller som lite äldre barn så började man säga sånt att typ Fresh Prince och liksom alla de här sitcoms från USA uh, och, yeah. började, och, och liksom Will Smith som som The Fresh Prince tycker jag är som talar mest i mig. Att jag älskar liksom Will Smith karaktärer. Jag tyckte han var funny. Liksom han, var, han var liksom kåt och han var liksom lite dum. och Han, var liksom, han hamnade alltid i de här situationerna. Men att han hade en sån personlighet. Som gjorde att man kunde som inte färdig så det. Och liksom han förstås fixade. Han var också en ganska god person. Så att det var liksom en sån här renaissance för min huma att huma behöver inte bara vara att man skriker och liksom faller omkull utan den kan nog vara liksom med som så här läkar med förväntningar och liksom mm. kan nog handla om ens egen man gör lite narr av sig själv och så här uh, och det var liksom styrkan där uh, tycker jag Will Smith att liksom han var som ganska utelämnad att man såg vad hans så här, avsikter var och han gjorde många felval men sen så så på sätt och vis räddade han lite sig själv och liksom, att fick då som ta konsekvenserna då förstås. Och sen om någon är intresserad så är för den tredje eh, renaissancen och min blomstring Monty Python. Men det är en annan historia. Uh, men att mm. om man ser på hans filmografi att uh, nu minns jag inte vad hans första film var uh, men att Uh, men redan om vi börjar säkra Independence Day, som vi ju förkänsligt har gjort en recension av för inte allt så länge sedan. Mm. Som ni förstås ska lyssna på. Uh, så ungefär samtidigt så gjorde han ju Bad Boys. Uh, och så, inte så långt därefter gjorde han ju Men in Black. Uh, och sen så var det ju en massa filmer därefter, och det här var ju det bli senare 90-tal. Uh, och sen måste jag ju säga, jag försöker nu som bara fundera var, vad han gjort någon sån där riktig så här, där uh, därefter. Det som jag tänker på är väl nu den där AI-robot. Uh, ja men no, det var 2004. Uh, sen Suicide Squad, även om jag tyckte att hans karaktär var en total kopplat no. karaktär. Ja, no, så han gjorde ju I Am Legend. Det gjorde han. Uh, men det, var, han men, men den bombade att... in den lite. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Uh, för jag, alltså jag har någon sån där minna. Jag har faktiskt aldrig sett den. För jag var okay. liksom att, jajamän it's the omega man igen så so whatever ja, ja. Um, men ja men att det kommer jag kommer till bad boys film. Var inte det är roligt att höra det. Will Smith säga fuck. <laughs> ja. Det ska ju jättebra. Ja. Ja. Men no, egentligen alltså, jag har jag varit för med den här um, fuck den jag alltså, skulle bara vilja till... säga Martin Lawrence igen som liksom. fuck me. Ja. Äh, <laughs> äh, någon som Egentligen någon som Men in Black Tree. Om man ännu går in på det där Så 2012 tror jag Det liksom Var en film som väl ännu Beräknades vara liksom någorlunda ja. liksom Framgångsrik Men, men äh, anyways men jag, jag vet Du inte talar inte om att den, den där jävla Men man in Black 3 ja, Vad sa du? Du talar inte om den där jävla Men in Black 3 Ja Oh god, <laughs> <laughs> ja. det var nog ja. ganska hemskt. <laughs> ja, äh, men men jag. jag tror jag nåt särda så den... så var som, um, alltså var det i var det i den som uh, den här fuck nu nu får alla de här namnen för mig. Uh, uh, nej, James komma um, no alltså, men Menar du Josh Brolin eller? Nej, Josh Brolin uh, Rip Thorne liksom, vad det, det den som Rip Thorne Börjar liksom snurra runt Och sparka och sig Eller var det två ah. Det så fucking länge sedan Jag undrar om det var trean Okej, för det var nog liksom, jag, jag vet inte. Jag, jag minns, jag vet inte om det var vi som sa det eller någon annan, men att holy fuck, liksom. Mm. Men, det var inte så bra. Nej, nej, nå, no, det var. Men men jag tänker bara att jag personligen ser inte fram mot en en till uh, bad boys för. för jag tycker att tvåan redan, så den kändes som allt för mycket. En sån här, vad heter den, self-congratulatory. För, för, mm. för att jag skulle så riktigt tycka. Yeah. Tycka om den. Att, att, att, att den tilltala mig. Tyvärr inte. Jag tycker du inte om Jerry Rockheimer? <laughs> alltså jag gillar, jag gillar den första filmen. Där, men, att, men jag tyckte sen att När det när då de, de skulle vara liksom Allting skulle vara större Men det, jag tyckte inte att de samtidigt blev bättre uh, Alltså Jag minns, jag kollar Den här Två, vi hade någon sån där riktigt Så här, slådank Dag jag och kapten älskägg För några år sedan Vi menar väl ja. liksom gå ut och göra någonting Med våra liv men det blev som att vi, vi Liksom Föll samman på soffarna. Där ska vi säga lite Netflix. Ja. Så blev liksom. Eh, någon där Bad boys maraton För det var som den enda som fanns typ. Och att. ja, Vi såg den här Bad Boys 2. Som liksom hade så i nerven av. Jag kollade den och sa. Ja, men holy shit den funkar ju. What's the problem? Att inte den är sämre. Än liksom någon annan actionfilm där ute. God nå, Att. Nu, nu vet ju alla liksom, äh, min kärlek liksom för Michael Bay. Men, äh, men att liksom, jag tror Michael Bay är helt rätt för att regissera den här typen av filmer. Bom och pang och liksom, knulla mig så hårt i arsta att jag inte kan gå. Aha. You boys need Jesus! <laughs> att, kanske var det bara liksom den sinnesnävaro man var i Jag satt där och tänkte liksom att han ja, så. Alltså, inte den sämre än något annat som är där ute just nu. Så. Mm. Mm. Yeah. Ja. Men, anyway, låt oss inte gå för långt. Nu, jag tror Nä. att vi, vi, vi har flytt in i Will Smith nu uh, ja, för att har, komma bort har, från ja. den här Satans Gemini-män. Ja, Men jag tror att det kanske också berättar lite om vad vi. Ifall vi inte har framför det tillräckligt tydligt här under här avsnittet så här långt att vad vi egentligen tyckte om den här filmen. Det att vi vill fly undan och helst inte. Att vi hellre vill ändra. Att, att vi hellre vill ändra Will Smith och behöva fundera på den här filmen igen. Ja. Mm. Nej, jag är säker på att han bara väntar på oss. Mm. Bra jag tror så. det var Will Smiths mäddelande i publiken med den här filmen. Ja. Jag, är redo. jag gör fin äntra, Finish jag finnish mig. Jo, ja. Ja. Men, in, men in borde man diskutera, borde man diskutera lite gällande några no no no rollprestationer här? Jag vet inte finns Nej. det. Finns det något? Nej, det var. Ja, Alltså den, den väldigt snabba versionen från min sida. Uh, jag gillar att säga Benedikt Wong helt bortkasta den här filmen. Han gjorde ingenting ja. och hade liksom problem att tala engelska. Uh, alla andra liksom med undantag för Clive Owen och Mary Elizabeth Winstead så kan dra åt helvete. Liksom de var där och liksom de ja. sa väl sina repliker och det var väl skickligt att de gjorde utan att liksom läsa manus medan de gjorde. Uh, ja. Clive Owen, så att han är en han, han är liksom en antagonist utan motivation, utan någon större plan han är där och han är ond yeah. och han är inte ens yeah. särskilt ond han liksom, skulle man ha sig lite så skulle han ha kunnat haft någon filosofi som man kanske skulle associera till, eller liksom yeah. försöka i alla fall förstå, men han bara liksom yeah. slänger ur sig saker och i någon kärd blir han skjutande att det är yeah. ungefär som att man ska smätta en fluga så att, whatever. Mm. Um, sen Mary Elizabeth Winstead no, men Hon står att är i sina jeans Typ Att Det var bra att hon var där För hon tillförde ju uh, Någonting mm. säkert Att jag minns till exempel oh, Det var så bra den där scenen Där hon uh, sprang och och sen sa hon att åt, åt Will Smiths karaktär att du, att jag tror hon försöker döda dig. Och mm. där i slutet så, så skulle hon ju bli nog chef för någonting för att you go girl. Och, mm. yeah. Så att uh, mm. men ja, ja, det här är inte sådana karaktär. Varför är du där? Behöver du hitta en liksom här tjej som ska springa runt där med? Eller what, what's the what's the big idea? Vill ni försöka bygga på någon sån här som relation eller liksom ni som puffa någonting. Vad gjorde den här karaktären där? Vad, vad var hennes insats i den här filmen? Annat än att hon ibland måste rädda och ibland köta ett skott. Och kanske hindra någon från att direkt döda någon Will Smith-karaktär. Men Will Smith-karaktärerna dödar ju ändå direkt liksom det som, skulle, som dödas skulle. Så att... Mm. Jag vet jag undrar om det här bara var liksom ett sätt för att, oh gosh, too many dicks under dance floor, too many dicks. Så so, vi, vi måste ha någon sån här hot 30-åring där. Kanske det står i Willskans kontrakta, ah, vi behöver lite sweatermeat, annars vill jag vara med. Like so. No, no such mm. party here. Men det är ju bara dig själv, no sausage party. Okej, okej. Det är bara du din klon, no sausages. <laughs> okej. Okay. As you say, Mr. Smith. Hur är med den där tjejen från Fargo? Ah, sounds good. Ja, det var. Det känns ja, så fort jag gick ut från biosalen. Så, så vill du jag få bilder av Mary Elizabeth Winstead I know I did, I did. You know. <laughs> Ja men jag ville samtidigt liksom glömma bort stora delar av den här filmen Men det finns ingenting det... att minnas Nej då, alltså det är alltså det, så tänkte jag liksom att, Men det här det, det är Mitt problem med det där för att jag tycker alltså att jag ser, jag ser liksom det potentialen i att Men om de ska ha gjort den här ändringen mm. Om de skulle ha gjort så här istället så skulle jag kunna vara intressant. Och det här skulle vara intressant att se. och det här Men tänk om de skulle ta in en sån här grej. Och så, sen blir man bara så. Men för fuck's sake. Varför tänkte. Liksom, att, har de tänkt på det här? Har de skurit bort de här sakerna? Är det liksom så att. Allt det man själv tänker. Så är fullständigt generiskt. Och, och de, de var så där liksom. Nej det där är för generiskt. Vi, vi ska ha det så här. Ja, men, för mig känns det som att. De har haft det här manuset. Och sen så kom Disney på. Att Walt Disney vaknar i sin kammare. Nånstans som. Jag vill ha en film om föryngring. Hosta lite damm och följ tillbaka i torpor. Och så att, Mr Disney har spoken. Nu greenlight den här Satans filmen, Och ta den där idioten som var fuck up Game of Thrones. Och, och, och ta någon bankable typ här. Och liksom sätt in det. Make it happen. Vi har två månader på er. Att, yes, yes, yes. För att igen, det känns igen bara som en ursäkt för att Ang får ska få paradära runt den här föryngringsteknologin. Ja. Alltså, well done, Mr. Lee. Wow. Setting the bar high, eh? Ja. jag kan svårigheten tänka mig att det, det som liksom, skulle vara specifikt Ang Lee's idé. Nej, så inte tror jag inte bara det är idé, men att om man ser liksom vad Ang Lee har gjort tidigare. Ja. Som Crouching Tiger, Hidden Dragon, Hulk... Mm. Brokeback Mountain, alltså ja. det känns som att är, är det bara jag som har fel jag känns som att jag skulle som förvänta mig mer av Ang Nej, ja, Jo, alltså definitivt ja. jo, jo, alltså, ja, man, man tänker så, ja, jag ser framför mig liksom en film som faktiskt skulle få en att fundera Jo, och att men... säkert så finns det ju den här get laid och get paid aspekten, men att som, <gör> jag, jag vet inte, alla som tar såna här för att den här filmen så skulle kunna göras av vilken ingenjörs äh, regissör som helst. För det här är en riktigt så här ingenjörsfilm. Alla delar finns där Om man Frankensteinar ihop dem och det blir en film. Men att det är ju lite det där att skulle de bara ha stulit lite mer ur de här riktiga filmerna. Som de lånar alla sina ja. money shots från. Så skulle det ha blivit som förblattanta ripoffs. Och att skulle de sen ja. istället ha liksom satt sig in och tänkt i men... Varför klonar de? Hur klonar de? Mm. Vad för det här med sig att säga, de klonar? Så då skulle vi ju plötsligt ha en filosofisk film istället för att ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Will Smith är bäst, men det finns ens med bättre han är också Will Smith. Så, ja, oh, okej. Okay. Men äh, blir det någon sån här drama eller konsekvens av det? Äh, Nej, de är polare ganska fort. Okej. Okay. Så vad är liksom The Final Bad Guy? No, alltså, vi har Clive Owen som kommer in och talar ibland. Och så säger lite missnöjd. Snör för med munnen ja. om man inte tänker sig. Ah, okej. Okay. Uh, ska de skjuta honom då, eller något? Ja, ja, ja, <kör> <kör> ja. Att unga Will Smith vill men gamla Will Smith säger att easy nu. Och så gör han det själv. Okej, okay, ja. lite antiklimaktiskt. Ja, ja, ja. No, men vi har bråttom. Som liksom Disney vill att vi ska wrap up och visa att alla är okej. Okay. Ska de sjunga en sång i slutet? Nej, nej, Will Smith vill inte. Okej, okay. men credits då, credits. Så. Mm. Mm. så att du ska ju inte fundera huvudet av dig nu när du går och ser den här filmen. Att den, den, den tangerar ju så många filosofiska punkter att det är ju svårt att som, så här, omfatta allting i ett och samma huvud. Men att, oh God. ja litet, litet, litet käpp utan segel, utan oro. Seglar förbi horisonten för att aldrig ses igen. Och där sitter jag och önskar att det kanske fanns någon sorts professionalism kvar i Hollywood. Men whatever. Jag säger jag arbetar för mina pengar så att jag... Men skulle jag gått och sett den här filmen frivilligt? No, fuck, no, no, no, no, no, no, no. inte konstigt egentligen hur man har kommit till det kädet, i alla fall jag, när jag kan liksom se inte, inte liksom kan man ju säga en sak, men att en kombination av de här posters och de här trailers som jag nu försöker mitt yttersta att inte se, vare sig det är en bra eller dålig film. Och bara liksom så här allmänt liksom Hej. Hej. Hey, är det här en bra film eller inte? Och jag kan nästan med hundra procent säkerhet säga att den här filmen är shit. Den här filmen är mediocre. Den här kan faktiskt vara värd att säga. Ja. Jag minns faktiskt inte sist. Jag blev överraskad. Kanske lyssnarna ja. kan påminna mig. Är det nu dags att göra social media pluggen? Ja, ja. Jag tror att nu, nu är det nu är det dags. Mm. Ja, ni kan ju skicka den till triggervarning.gmail.com I och för sig ja. är det här spoilervarning, men triggervarning, mm. skicka till spoilervarning, spoilervarning, det triggervarning.gmail.com Klart. Ja. ja, och om ni blir konfunderade så kan ni ju fråga vad ni ska skicka in till på Twitter där vi hittas som triggervarning1. Och så finns vi också på Facebook. Triggervarning heter vi där. Uh, hej. Ja. Oj, oj, det, det känns så som vi var konsekventa. Jo, det gick mycket snabbare i slutet. Kanske det är så här att man, det, man får slut på tid och man orkar så man bara rappar upp någonting. Kanske vi kan göra en Stephen bra. King och säga att det var Gud som gjorde. Gud gjorde vad då? Gud gjorde den här recensionen. Varför inte? Hur nås det känns så bra nu, att liksom nu när vi har gjort den här pluggen. Så vi behöver ju som inte nu prata om den här jävla, liksom, i till film. Utan vi är ju som typ färdiga. <coughs> typ. Precis. Mm. Ja. Tusande. Bra. Mm. Tack. Det var, det var gemini Man. Det var det. Och Jag så får den förbli ja. Kanske ja. i nästa vecka, där det för övrigt kommer att rigga, så det behöver vi inte alls Vad oss för. Um, vad ska vi, mm. vi här näst? Jag har faktiskt ingen koll. Är det, så det blir kanske ett Herminator nästa gång. Uh, det blir väl alltså. Mm. <klipp> Den, de har ju inte haft så bra track record så att säga. Uh, nej, inte sen två åren. Nej. Gjorde du inte en he <hört> helt fantastisk recension av den också för en tid sen. Mm, tänka sig. Jo, det skulle ju vara helt förkastligt om någon gick och lyssnade på den. Absolut, gör det inte. Ja, varför skulle vi vilja det? Låt det bara, låt det bara så att säga, rinna ut i sanden och låt det ta över. Ungefär som den här filmen. Som sagt... Ensam på en båt, utan segel, utan årer, någonstans bortom horisonten, utan hopp. Men tystnaden är otrolig. Kanske till nästa gång ska vi klona oss själva och våra yngre klonar att göra recensionerna. Skulle våra yngre jag så ska ha gjort en mer så att säga favorabel recension av den här filmen. Kanske de är inte lika cyniska och gamla som vi är och inte förstår hur häftigt det är att en klon av sig själv. Dock varandets kloner vilka gör ju det hela tiden något av ett konendrum. Eller så skulle ni bara titta på oss och vara sådär liksom att är heller att vi går den där vägen. Vi ska tycka om alla filmer. Vi ska inspirera folk att gå och se filmen. bara sitta och gubbgnälla varenda satans vecka. Vi ska börja jobba på yle. <laughs> ja, Gör det, vad det Hur avslutar man en film om Will Smith som klonar sig själv? Rättare sagt, hur avslutar man en recension av en film där Will Smith klonar sig själv? Han klonar ju inte sig själv. Hur avslutar man en recension av en film där någon klonar Will Smith och Will Smith tycker inte om det, men sen så är han okej okay med det och sen är de båda kompisar och sen är filmen slut. Hur avslutar man en sån recension? Med lite upplyftande musik. Okej! Okay. Vad sägs om så här? Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air A town called Bel Air Bel Air. What time's called Bel Air? West <laughs> Philadelphia, born and raised on the playground of Jefferson. Most of my days, chilling out, maxing, relaxin' all school, all. Shootin' some zombie ball outside of the school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." But she packed my suitcase and sent me on my way She gave me a kiss and then she gave me my ticket I put my Walkman on and said I might as well kick it First class, yo, this is bad Drinking orange juice out of a champagne glass this Is this what the people of Bel-Land live in this might be alright Spoiler, spoiler, Bonnie Spoiler, spoiler, Bonnie Spoiler, spoiler, Bonnie nu no, är det slut.